بسم اللہ الرحمن الرحيم المبحث السالس مبحث الارتفاقات دو شاہ وليو اللہ صحیب رحمه اللہ تعالی فلسفتی دا دا دو ہی صوبہ انی دا یو یوته اقترابات ولیکی او دیم ته ارتفاقات ولیکی اقترابات هغه ته ولیکی چې په هغه کې د تعلق الهي او د الله تعالی سره د وصل او د تعلق خبري اغې ته اقترابات وای او یړتفاقات اوا د کی چې پړې کې انتظامی تدابیر انتظامی تدابیر او دارانګي جوان سهولونه او د جوان نه د ف دی اوغستو سکیمونونه او ت بیر کي هغې ته اتفاقات ارتفاقات ریف ته ریفق نرم ته ویل کېږي ارتفاق مانا دا نرمول راضی راضی د ارتفاق معنا چې دا آغا نرمول یاوهی سا دا شاسف د فلسفي آغا اقترابات تی اقترابات چې پغې کې د تعلق الهي تذکرې د اړین مباحث مخ کې بیان شو اصول او کلیات چې انسان راغله د کم ځنه دې او د کم ځيته تک پکار دی صرف اصول اصول ته اشاره وکړه دویم انسان په دی جوان 13 په دی دنیا کې نو دل دې دنیا کې موږ کوم دینو نو یو بل سره د ځوان 13 ولودې دنیا نه د فائدې غستلو د دې چې کمدنو ډول طریقې په کار دی نو هغه ته ارتیفاقات ولیکيږي ارتفاق د رفق نه دی ریفق نرمای ته ارتفاقات معه نرمول دا لزي مع نه ده استطلای مع انتظامی تذاابیر او د جوون سهولتون او نرمای اوسنی وختې چېور ته پیسلیټز وئ نرمه او سہولتون د جوان دا انسان چې دې په دې کائنات کې د بدن په لحاظ سره کمزوره غونټه مخلوق ته د دن ډیر زوره ور زوره ور مخلوقات شته دې او دا کائنات پیدا انسان لري او انسان چې دې फायदा اخلی نو پرم کاولو پوجو دي کاولو وې ته اخلي دا څنګه دا چې غنی دا کائنات د بس په خپل رازي چاهو زمانه دا फायदा څه کا گویا کې فعیلی طور او حالی طور دا کائنات ایبا کوي او انکار کوي د انسان نا خود تقریباً پا دا کائنات کې دا سی سیز نشتا اکثری سیزو نا دا سیدی چه آغا انسان خپل تابع کردی دی با غیر نا انسان فائده اخلي اس کو ظاہری بدن طریقی سرمنگو ګورو نو د انسان د منډې دے طاقت اگر دو مرنے دے چې د سفی او دا اس دے یا د نورو زناورو دی دلی دو طاقت دے انسان دا نورو زناورو نا کمزور دے دارنگی دو بویاں طاقت شنور زناور کم دی زنه دا غرید بونیولو طاقت ډیر زیات دی دا رنگه دا ورېدو زنه زناور دي چې غرید د لری نه اورې ماموله اوازوري انسان دومره نه دي هو سره ده نه اقق زناور دا انسان په یو طرریقه ې چې کمنو د ځان تابی کی په یو طرریقه چې کمنو د ځان طبی کی د انسان چې دد کاات نه فده اخلي نو یو و اخلی د اتو په استعمال د اقل په استعمال باندې اول عقل دی انسان چې نو د بدني کمی ول الله تعالی په عقل پوره کړی دی لکه د انسان نغړ غړ زناور اتیان او خان او سنا دا شته خو هغه یې نو د انسان چې کم بدنی کمی لري نو هغه ول الله تعالی په د یقل سره کړی پوره کړی دی و چه کم زیده ده نور و, و علم خلاص شي نو آغا زیده ده انسان علم شي شورو شی ده کې ایک حواستی صرف کنا و چه ده حواست کار کم زیده خلاص شي نو آغا زیده آقل کار سشی شورو شی نو انسان آغا سیزونه چه ده دی، نو ډېر په کولی انداز سرا ده زان تابی کی. ودعقل نش انسان کار اخلي ودې دوا کار کوي یو آلات استعمالي لکه فرس کا یو انسان دې او غره غي ودری دونه لاندې او بره یو قتل چې دونه په سر کې مي او د انسان هغه ترسي نه او شنور سې زونه چي دي سناور اچې راشي او به ګورو ورته ده سي اوګيوګي به تردا کی او اسپه کوي نو هغه پاره کوي كنور سي هغه به څه بل چلو کی اوس انسان چې ده هغه داسې چې کمنن نو نیغ نیخ کی او ګوري ویره دا وسنګره دغه کومه دې زې دې سوچ شروع کی چې نور انسان نور زناور ستړي شي نه دغه زې د انسان کار څه شي شروع شي نو انسان دا شر جا پی رو گوری اره و لوٹا او دا پی بولا ما بس کته بس شی را شی نو پلوٹا باندې نکارو کی کچه تا گھٹا ماتا ملاو نشی نو بیا دا انسان سوچ کئی چی اره دا خطو بندو بس خوروان دن سو ما دا انسان چرتا دا وونی سانگو گوری گھٹا سانگو گوری نو پاغی دا بل سانګه ځان تراکت کی او دا غینه چې کمندونو دا میوه سکی حاصله کی انسان ته گی کیږي نو انسان ته شي نو د کوی خو لا پر اسکراغه دا چې او تکت تک تل تک تل چې دا وبدی یوزې منو لکدا به څنګه چل کیږي دا غو بوب بره څنګه راځي دا انسان چې کمندونو دا غې د پاره آلات استعمال کې نو اقل حالات استعمال کې د ووجنا د ژ د انسان تاریف یو دا کړی دی مشهور چې حیوان ناتق د نتیق معنا گویا نه دی لګ صرف سره معنا داره چې خللو خو زون کوې انسان د حیوان نتیخ معنا دا ده چې اغ حیوان چ هغه معلومون کړي او فکر کاون کړي د زینو سینو په نتايجو کې د کټاسو ته مدرک د کلیات وای نو سوچ کئ فکر کئ او شارفو الدین محمه الله تعالی چې د شاد سبزیه ده نو هغه د انسان تعریف کړي چې انسان څه ته وی چې صنع او يتکلف بالالات انسان ارضیه چې هغه چې کمدنو کار کوي او تکلف د آلات کوي دا, دا ارضی انسان دی وي زموکه نه جوړ انسان دادي نو یو د د کار چې کمدنو آلات استعمال ولې د دې وجه خلق دا وې چې په خوانو خلکو سره آلاد زیاتو اوس ورکه د تاریخ د معلومولو لپاره دا, دا یو شوق له زوق له چې خلق تاریخ ډیر معلومی د تاریخ د معلومولو لپاره خلق کو دا یا نه کوي زړې مخباری چې کم نه کوي یا زاړه تعمیرات چین واغه کوي زه په خوانو خلقو دایو عادتو دا ب چې کمونو خپل تاریخ په یو تختهبانېسه کوو ی کو په ګټ په ګټ باندې ب چې کمونونه تاریخ وولکو نو بزانان سره خکو یا ب چې کمونونه او وخت سره بزانان سره خپل قبر سره ودره وختری دو سره قبرونه په کته شو شو لاړل اوسکو دایانو سره هغهه معلومیږي جدید مورخین چې کم زارړه تاریخون پههغې باندې رردونه په دی به ذیبانې کوي چې به دا او خبره ویللی ده خو د هغېوی د لاسو لیکې کودای دا سه کو شوه معلومه شوه بیا په کې زنې زنې داسې مسله را شي چې جببي به کې داسې را شي چې په هغې سووک پوږي نه بیا دیته سورانواسسي ی او هغ جو چې معلومات کې چې دا د کوم زای جبه دا جب او کوم زه سووک تی او د هغې د پاارده دغه کويد چې کودایانی کړي دي نو اکثر د انساني کپروسره دسه دسه دس الات راوتی دي چې هغه الاتوس نشته الات سره دسه راوتی دي چې دسه الاتوس دس دس آلات نشته دي زوی وي چې لکه په خواني خلکو سره ډیر الاتو او هغه ټول دستي وو وسخه ماشيني کاروایی وکنه ټول ټول سو دستي وو په لاس باندې وکړو نه کول قران مجيد چې وې او ما بلغو می اشاره ما اتيناهم دغه حقا زه کوم مخکینی په لاسو په خنار کې دا وسانونه سو تیزو وو سره په دمره کارو شو چې ماشينونه شو نو هغه کار چې ده نه د ډیر وخت کارو په لږ وخت کې کیږي د ډیر وخت کار چې کندونه سکی په لږ وخت کې وشي ماشينونه دي الات دي دام الله تعالی انسان لا اقل ور کړه د اغه سیزون را جنګي باریک باریک حالات چې کمندون سکی جوړی دوه م طریقه چې انسان چې کمدنو د دی سیزونو نه फायदा او ځانته نرمي ارتفاقات دي کنه ځانته سکی نرمي دا اغه طریقه دوه مزاده چې انسان د اجتماع نه کار دا انسان سوچو کی او دې ځان له جکمنو یو کار برابر کیږي چې را داسې کار کول غواړي نو بیا و چې دا کار خو زه یوازې نشم دا کار که زه یوازې کوم نو ټیم پم ډیر لګي او کولای مو نشمه و دائ انسانو لګي نو د زونو افراد زغنتیاړي نو هغه افراد د سره شي ملګری شي نا هغه کار شي د غنو هم ساده یو ګړې نا کار زر تر زر سشی وشی انور کسان ده سره ملګری شی او اکارو کی لکوسپرس کلیوان اس په کلی وجلی یا چې کمنن غړت لرګی سدی او چته ولی یا نور داسه کارونه دي چې انفرادن کېدلې نشي دا انسان دا غې د پاره چې کمنن د اجتماعيت سوچو کی چیردا کسان ځن سره یو ځای کول غواړي جدی را یو ځای نو نو موږ دا کار پځم وسوکو وکو دا دواړه کارونه چې پهاعاتو سره انسان د د دنیا نه فده اخلی او دا ځان ل رام کول غواړ کا د حیواناتو اخلی که دجمادو اخلي که د معاتو نه کوي ف اخلي او که په اجتماعیت سره دا انسان چې کمونه د کائنات کاینات نه فاید اخلي د دواړو تویل کېږي ارتفاقاتې معاش ارتفاقات سش معاشیا یانه د جوان د اسانولو ارتفاقات د ژوند د جوان د تیرولو د اسانولو چې کمندنو منافی او فایده آغ سیونه د فلسفه یو لوی حصہ ده ارتفاقات معاشیا ټيم نمبر ارتفاقات تی ارتفاقات الهیه ارتفاقات الیه چې کمدننو دی ته وئ چې قدرتی طور دا انسان سوچو کې چې دی و نهفاده واخلي نو دا انسان په خپله یوسی چې کمدننو معمولی یو د ګډوتون خو به غټئ معمولی غونته کسیز دی دنی نه شته کولی نه شي خدا یو کار کولای کا شي چې شت سيزونه اغه چې کمونه په فایده کړه ولي ددا څه نشي کولای چې د نیش نه یو شي سکی شته کی دا کار دا طاقت په دغه نشته خده دا کار دې دته صرف دا کار کول کا شي چې موجودات چې کم دي نو هغه یو ترتی ور کی او دا هغه موجوداتونه چې کمونه یو څه واخلي فایده واخلي ددا دا, دا, دا کار دی د موجود سیزونو نه فده غستلی شي خو یو نه ش چې کمونو موجود کولی نه شي کلا کله کله د د یو سییسته چې کمونو ضرورت را شي اوغ و نه هغه نه دارنې دسنی دا سیزونو د اسباب و چې کمونو کاړی برابر کی خو پهه باې چې کمونو دی نتیجه مرتب کوللی ن د قذای کې د ذهن په دی بانندې اخلاص شي او د د فکر وورې چې یو هیش شته چې دا د اسبابو دا ټولې کاړي او د موجاتو دا ټولې کړی د هغه سره لکېدي چې هغه چې کمونو دنی نه کوول کوي شته کوول او اوغا په د اسبابو کې چې کمونو سا شي تاثره چې نو دغه ځای کې دی د ارتفاقاتو په کړی کې یو ذات ته مفتاج شي یو زاتتهسه شي محتاج شی نو چه اغاو د کم ارتفاق اجازت ور کئی نو آغا ارتفاق په بیا دے کئی او چې کم ارتفاق اجازت ور هغه نو ور کئی نو دے بیا چې کم نو آغا کولی نشی نو دے خپل دا جون چې دے اقترابات خو اسم تڑی دی پچا پوریو پالا پوریو اقترابات خو اسم پچا پوری تڑی لی شیو او خود اللہ و تعالی سر تعلقو او ارتفاقی جوان چي دي دا دنیوي ژوند بهم ده چا پر او تړل شي دا الله تعالی پر او تړل شي نو چې کله په ارتفاقات کې د دیب حسرا شي نو د دې تویل کې چې کوم نو ارتفاقات الہیات ارتفاقات الہیات نه شاته ارتفاقیات چې کوم دي ارتفاقات نو دا دوه قسم دي یو ارتفاقات معاشي دي او بل چې کومنو ارتفاقات الهي دي یو څه دي ارتفاقات الهيه اسلامي اش... معاشيا او دوی کومنو ارتفاقات دیتا د سنديره هم الله تعالی په جبا کې عمرانيات وی لیکيږي دا دوهړه عمرانيات وی لیکيږي یعنی د شاسب د عمرانيات او اصول چې د دې دنیا د تعمیر او د آبادای طریقه به څنګه وي ځکه انسان خلیفه نا دی ګنه هغه د دې دنیا د استعمالولو په چلسکي پويږي د دې دنیا د دې شزونو د استعمال استعمالولو په چل باندې پويږي نو دا عمرانيات دا دنیا د آبادای او د تعمیر شي کمزرايي یادي دا خینه چې بحث کیږي هغه ته عمرانيات ویل کیږي او اوس دیم نمبر کې داول دو بحث مبحسو تعلق اکثري حصہ چې کمدنو به حقیقت دی انسانو مقلافال نو مقلافالله د الله سره تعلقو که نه م دارو له د دا کم د نه راغلی او کم ځای تلاړو نودا د ذرییوه چې کمدنو د تعلقوق لهه م دا هی سوه د اقابو د چا اقابو اوس چې کمدننو حیسه شوور شوه د ارتفاقاتو م هغې چې کمنواصول کر کوي Thank you.